Hadfihi Allahumma rabbika wa penjelasan dari Ustazan Syekh Islah al Mutaimiyyah r.a. itu tentang mendesaknya kebutuhan manusia akan Quran dan disebutkan tentang sifat-sifat Quran di antaranya sebagai hablul Matin اذكر الحكيم المسرات المستقيم الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلبس به الالسن ولا يخلق على كثره الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء تماما سوى بـ keterangan Syekh Al-Thaimin rahimahullah dari ucapan Syekhul Islam di Muhammadiyah, walau tertabis bahil alasun. Al-Quran tidak akan tertukar, tidak akan tersamarkan pada lisan-lisan manusia, tidak akan tercampur al-Quran dengan lisan-lisan manusia, dikarenakan al-Quran berlisan dalam Arabi dengan lisan Arab. Maa ma'na taltabisu? Apa makna taltabis? Ai tahtaliqum. Maknanya itu tercampur. Jadi tidak akan tercampur lisan-lisan manusia dengan Al-Qur'an mampu membedakan lisan sukunya, lisan daerahnya, dialek daerahnya dengan Al-Qur'an. Itu tidak akan tercampur yang sudah kita sebutkan bahasanya Al-Quran biluhunil Arobi dengan langgam Arab, ولا يخلق من كثرة الترديد dan Al-Quran لا يخلق إلا يبلغ tidak akan usang dengan banyaknya terdied membaca surat Al-Quran itu, kada dikun diulang dan diulang, dibaca dan dibaca. Sebagai bacaan yang tidak pernah membosankan. Al-Quran Bagaimanapun Kondisi seperti apapun Manusia membacanya Tetap Al-Quran Di atas Lantunan dan kalimat yang baik Tidak membuat Lisan-lisan hati-hati manusia bosan Sehingga Faka'annahu Lam yakara'uhu min qablu seakan-akan seseorang tidak pernah membacanya sebelumnya, okay. seolah-olah dia merasa baru dalam membacanya, padahal senantiasa diulang-ulang. Di sini dalam cetakan yang ada pada anak kurang nyambung. Mungkin dilengkapi dengan cetakan yang Ada pada antum Di sini tertulis Selakin Karra zikra abla Kusidatin Min kusaidil arab. Ada pun dalam cetakan yang satunya Lakinnan insana Iza karra Ada tambahan Al insana Ya abla Kusidatin min kusaidil arab akadabi manusia apabila karara apabila dia mengulang-ulang membaca Al-Qur'an hal itu ablagu qasidatin min qasaidil arab sebagai sesempurna sesempurna qasidah jadi pengulangan seseorang terhadap Al-Qur'an dia membacanya berulang kali itu lebih sempurna ketimbang kasidah kasidah Arab Qasidah-qasidah Arab ini min al-Muallaqatis Sab'i aw ghairiha. Ya. Itu lebih indah, lebih bagus pengulangan Al-Quran dibandingkan dengan pengulangan qasidah-qasidah Arab. Sampai pun dibandingkan dengan Muallaqatis Sab'i aw ghairiha. Ketika dibandingkan Al-Quran dengan Muallaqatis Sab'i atau Muallaqatil Asyrati Kena sebagian ada yang menambahkan ada mualakah asbab dan ada yang menambahkan mualakah tul ashrah, mualashrah. Yang konon ya mualakah tul mualakah atau mualakah tul ini sebagian ada yang menyebutkan Tuktabu tabu bimain zahab Dia min ashghar al arab. Dari syair-syair Arab yang ditulis dengan tinta emas, watuallak fi astariil Ka'bah. Kau belum ajar Islam sebelum datang Islam digantungkan di tirai-tirai Ka'bah, dibanggakan oleh kerangka Arab. Muallakatu sabah ini syair-syair mereka, dendangan-dendangan syair mereka. Dendangan -dendangan syair mereka sehingga dikatakan sebagai muallaqat karena muallaqatun fiddihi terkait dalam hati-hati mereka terpatri dan mudah untuk mereka lantunkan ini kebanggaan mereka maka ketika Al-Qur'an dibandingkan dengan dendangan-dendangan syair-syair ini itu lebih sempurna lebih baik dan tidak membosankan baik Bagian cetakan menuliskan awak keraroh ablaqoh khutbatin khutbah hal dan lebih sempurna al Quran ketika diulang-ulang ketimbang khutbahnya yang dikhutbahkan oleh para ahli khutbah. Ia ya, kenapa? Karena di sana ada para ahli khutbah yang khutbahnya ini memukol, ya. membuat Hadirin terpesona. Ya. Dari pembawaan khutbahnya Gaya bahasanya Kelancarannya Abdillahnya Dan yang lainnya ya. Sehingga kedatipun Sebaik apapun Seorang ahli khutbah Sampai-sampai Kalau dahulu orang Yemen membanggakan Ada yang disebut atau digelari Dengan khutbahul Yemen Jadi atau khotibul yaman ya, Karena mungkin dia ahli khutbah Digelari oleh teman-temannya Sebagai khotibul yaman ya. Karena mungkin itu tadi Memukau Dalam khutbah-khutbahnya ya. Tetapi dibandingkan Al-Quran Al-Quran ablaw Lebih baik, lebih sempurna Dalam citakan yang lain la'a qarartaha Kama tukarriru al-Qur'ana Lamalalta wa saimta Kalau engkau mengulang-ulang bait-bait syair tadi sebagaimana engkau mengulang-ulang Al-Qur'an, saya engkau akan bosan, akan jenuh. La malalta wasa'imta Engkau akan bosan, engkau akan jenuh Ini. Dalam cetakan antun Kama yukarrirul qur'ana La malla wasa'imah Di sini kerana ada Perbedaan cetakannya. Cuman setelah Kita mukobalah kemarin dengan Sheikh Salah Matan yang ada yang ada mungkin sama ya. ya karena beliau membaca matan. Ya. Tidak jauh berbeda itu kalau matan. Misalnya di sini kita perlu untuk mukhabalah ya untuk studi so, dibanding syarahnya. Ya. Intinya sama ya. Yang dibawa oleh Syekh saja ya. mungkin berbeda dhamir kadang jadi kalau seandainya seseorang mengulang-ulang dari bait-bait syair tadi sampai pun bait syair yang terkenal di kalangan Arab niscaya dia akan bosan, akan jenuh. Tidak seperti Al-Qur'an. Qala rahimahullah laqinnal Qur'ana taqra'uhu fis-salati al-wahidati arba'a marratin. Agnadabi Al-Qur'an engkau baca di dalam satu solat, arba'ah merot empat kali. Di dalam satu solat, itu empat kali. Al-fatihah dengan surat, kemudian yang kedua al-fatihah dengan surat dibaca minimal empat kali. Wa ma dzalik ma ta mullu. demikian. Ya, Kedatian kau setiap solat minimal yang membaca 4 kali Al Quran matamal, kau tidak bosan, tidak jenuh. Wahaihi ayat Azza wa di hada Al Quran maka inilah ayat-ayat Allah Azza wa dalam Al Quran ini tidak membuat jenuh dan bosan untuk kita membacanya, melantunkannya. Bahkan apa? Ketika kita mungkin mendengar qori yang baik, masyaallah. Seolah-olah kita baru mendengar. Ada lagi yang lebih baik, seolah-olah kita baru mendengar lagi. Terus seperti itu kondisinya. Itu Al-Qur'an. Ya. Tidak membuat jenuh dan bosan. Kalau Al-Qur'an membuat jenuh dan bosan karena hati kita. Ya, yang jenuh dan bosan. Hati kita yang malas. Ya, sehingga abang jenuh atau bosan atau berat dalam bacanya ya. sudah kita lalui dalam pembahasan sebelumnya ya. perkataan Ali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali atau Uthman sebagainya Uthman atau Ali Kata, beliau, kata Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wallahi lau taharat qulubukum ma syabi'at min qiraati kalami rabbikum Demi Allah kalau seandainya hati kalian itu bersih tidak akan pernah puas, tidak pernah kenyang dari membaca kalam rabbikum, dari membaca Al-Qur'an. Itu kalau seandainya hatinya bersih. Tidak pernah puas, tidak akan kenyang. Sehingga para ulama di Ramadhan, mereka mampu menyelesaikan berulang kali. Kenapa kata tadi? Hati mereka bersih, sehingga tidak jenuh dan tidak bosan dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau kita bosan, ya ditutup lagi. Ya novel. Ketika kita membaca Al-Quran bosan Dilihat sebentar Ditutup, ngelamun ya. Diingatkan lagi Baca, dibuka lagi Setelah itu apa? ditutup lagi, ngelamun lagi, lagi. Ini, Ketika hati ini Penuh dengan kotoran-kotoran Cepat bosannya Cepat capek Itu Halus salaf Fil quran Ya keberadaan seraf dalam Al-Qur'an. Qala wa la tanqadi ajaibuhu. Dan Al-Qur'an tidak akan pernah selesai perkara-perkara yang menakjubkannya. Keajaiban-keajaiban Al-Qur'an tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir. Na'am kata Syekh لَا تَنْقَضِي عَجَابُهُ لِمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَ فَهْمًا فِي Iya, tentunya memang tidak akan berakhir, tidak akan selesai keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Tetapi ingat liman a'atahu Taala fahman fi kitabih bagi orang-orang yang Allah berikan pemahaman tentang kitabnya, tentang Al-Quran. Ya, maka dia akan menemukan keajaiban demi keajaiban yang ada dalam Al-Qur'an. Fa innahu bihi al-ma'ani al-'azimah al-kathirah. bihi al-ma'ani al-'azimah al-kathirah. Maka sungguh dia akan merasakan ma'ani al-'azimah al-kathirah, makna-makna yang agung yang banyak. Seorang yang Allah berikan Pemahaman terhadap Al-Quran, dia akan temukan makna-makna yang agung, yang tinggi, yang berfaidah di dalam Al-Quran. Ini yang disebut keajaiban keajaiban Al-Quran. Penemuan-penemuan makna-makna yang mengandung bahasa yang tinggi, yang mendalam. Amal mu'awiyatul anhu. Adapun orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Faqad la yarafihi ajaban wahidan Sungguh nyaris dia tidak pernah melihat Satu keajaiban pun Nyaris dia tidak melihat satu keajaiban pun dalam Al-Quran Katanya ah biasa Tidak ya, ada apa-apanya Tidak menyentuh hatinya dari makna Yang tersirat dalam Al-Quran Ini orang-orang yang ma'urid Yang berpaling dari Al-Quran Lakin Nahnu nadhkur Al-Quran Minhaidhu huwa Quranun Sama di situ Sama Sama tak Sertakan Lakinna na huna jawab aja. Hmm. Hmm. Di situ di terantum disebutkan lakinna na huna nasibul Quran biqadain nadhari al-qari Habis saja ya. Di sini disebutkan lakinnana nahnu nadzkuru al-Qur'an, kalau di situ nasifu al-Qur'an sama. Min haythu huwa Qur'an. tetapi kita di sini nadzkuru au nasifu men sifat al-Qur'an ditinjau bahwasanya dia adalah al-Qur'an. Ya. Maka Al-Quran ditinjau bahasanya itu adalah Al-Quran seperti itu sifatnya di antaranya ini penuh dengan keajaiban keajaiban makna yang mendalam dan agung. Tentunya hal itu berkata inna wari anilakori tanpa memandang kepada orang yang membacanya. Ini. Artinya tidak dinisbatkan kepada yang membacanya tetapi apa dilihat kepada yang dibacanya bukan kepada qari nya. kepada apa kepada makru <coughs> yang dibacanya oleh karenanya syarat mengatakan bahwasanya al-Qur'an kalamul bari wa sautuhu sautul qari Rasulullah SAW mengatakan Al Quran, kalamul bari Al Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Waseutuhu ada pun suaranya yang dilantunkan adalah waseutul qari, suara sang pembaca. Tanya. Tapi apa yang dia baca adalah kalamul bari, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Difaham, ikhwan. Itu min itu wah Quran sifatnya seperti itu tanpa kita memandang kepada yang membacanya. Tapi kita yang kita pandang yang dibacanya. Karena mulbari bukan sautul qarii, bukan suara orangnya, tetapi yang dibacanya. Man qala bi qala rahmah Allah taala Syeikhul Islam Ibnu man qala bihi shadaqa Barang siapa yang dia berbicara dengan Al-Qur'an maka benar pembicaraannya. Ya. Tentunya apa? Dengan kembali kepada syarat al-istidlal syarat pendalilan yang sudah kita sebutkan. Ya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berkata dengan Al-Quran itu benar Ya kan? Itu harus mencocoki Tiga syarat Yang sudah kita sebutkan Al-Quran itu disebutkan Dikatakan dalam Pendalilan yang tepat ya. Sesuai pendalilannya Kemudian Assalamatu Minal i'rad Wa naqd Selamat dari kritikan Artinya Al-Quran yang dia katakan itu Laysa biman Bukan lafad yang mansuh itu yang perlu diingat. Adapun satunya untuk hadis yaitu shahadul dalil. Itu untuk hadis. Karena Al-Qur'an sahih semuanya. Ya, sehingga diingat, seseorang yang dia berbicara dengan Al-Qur'an lihat hal fil mustadalli bihi apakah dia mengatakan Al-Qur'an itu dalam tempatnya ya, artinya tepat dalam permasalahan itu atau tidak. Ya. Kenapa? Karena kadang orang berdaril Bahkan pandai berdaril Tetapi daril itu Tidaklah dia sebutkan dalam tempatnya ya. Seperti apa Yang sering kita sebutkan ya. orang, orang Yang berdaril Bolehnya bikin paratei. Ya, dia berhujjah dengan firman Allah SWT Eidilu hua akrabu li taqwa ia kan Ia. menunjukkan apa? Dia datang dengan Al Quran. Apakah benar ucapannya? Tidak, karena deskripsi mestilah diliputi. Bukan pada tempatnya. Demikian pula yang sudah kita sebutkan. Seseorang atau orang-orang ramai meminta kedudukan, meminta dipilih. Jadi ini, jadi itu. Ia. Berdalil dengan firman Allah Azza Wajalla Izalni Al Khazainil Ardi. Ya, dan tentang kisah Yusuf yang meminta Kelundukan Kepada Raja Mesir Ketika itu ya. Kata mereka berarti Kita juga boleh minta kelundukan ya. Dia bawakan Al-Quran Tetapi apa? Laisa ya. Sebagian Yang dikatakan Ustaz Ya atau alim mengajari ibu-ibu, mentalkin ibu-ibu, ya, atau menerima setoran ibu-ibu Musyafahatan langsung tanpa tirai. Ya. Kedatipun dengan tirai saja masih dipertanyakan. Iya, seorang laki-laki mendengarkan hafalan para ummahat. Kedatipun pakai tirai, ini apa? Enggak pakai tirai? berhadapan langsung punya dalilnya dia apa dalilnya yang dia bawakan ya qad sami'a Allahu qawlan fi zawjiha wa tashtaki Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ya ternyata sang ustaz ini berdalil dengan ayat ini Kenapa Rasul juga ngobrol Dengan perempuan ini katanya Ia. Jadi ada seorang wanita Datang kepada Rasulullah bertanya Tentang kondisi suaminya Yang mengatakan Antikadzahri ummi menyerupakan istrinya dan ibunya Insya Allah Sang ustaz saking pintarnya Berdari bahasanya Rasulullah Juga ngobrol dengan perempuan ini Berarti kita juga boleh dong ngobrol Ya. Apalagi mengajarkan ilmu. Tanya. Apakah benar? Ketika itu dia membacakan Al-Qur'an. Tentunya ba laisa fil mustadalli bihi bukan pada tempatnya. Ya. Apalagi tadi harus adanya salam untuk dalil min al muaradhati wan naqd. Dalil tersebut tidak terkritik. Salah satu dalil yang terkritik di antaranya tadi mansuh minhayatul hukmi dari sisi hukumnya mansuh umpamanya nya Maka tentunya dalil tersebut tidak layak untuk dibawakan. Adapun kalau selamat dari hal ini, man kol lebihi sodapo berapa siapa yang berkaitan dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya pembicaraan tepat dalam permasalahannya selama tadi dari kritikan maka benar ucapannya ya, oleh karenanya Quraniun ya. kedatipun mereka Quraniun mengatakan sebagai golongan Quran sedikit-sedikit ya, Al Quran sedikit-sedikit Al Quran apakah benar tidak ya. karena lesa darafah misaraf tidak di atas pemahaman saraf dalam mengaminya kedatipun yang mereka katakan Al Quran Wahai yang mendahului ujir, barangsiapa yang dia beramal dengan Al-Quran maka dia akan diberikan pahala. Wahai yang hakam adil, barangsiapa yang dia berhukum dengan Al-Quran maka dia adil. Hmm. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada kecurangan, tidak ada ketendensian. Seseorang yang berhukum dengan Al-Quran seperti apapun hukumnya adil. Wasarya kuasarya katu faktau aithihi majaza ambi makasabu. Nekaramin Allah. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Maka apa hukum ini adil atau tidak? Adil, karena Al-Quran yang berbicara. Bukan zalim. Dan, Dan yang lainnya, dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Ketika berhukum dengannya Maka adil Kenantipun sebagian orang umpamanya menilai Itu tidak adil Itu menyisi hak asasi Ataupun yang lainnya Selama berhukum dengan Al-Quran Adil Maka itu adil Seperti ayat dalam Al-Quran, Yusyikum Allahu fi awaladikom li zakkari mitrohadil unthayin. Allah SWT mewasiatkan kepada anak-anak kalian li zakkari mitrohadil unthayin, bahwasanya satu anak laki-laki bagiannya mendapatkan dua bagian dari anak perempuan itu bagian anak laki-laki dia bagiannya dua ketimbang anak perempuan ya. ketika orang tua memberikan kepada anak laki-lakinya yang satu dua bagian anak perempuannya satu bagian adil tidak adil kenapa karena Al-Quran yang menghukumi dekatnya ya kedatipun anak-anaknya apa protes nggak adil bapak ya. atau siapa Pokoknya kita warisan harus sama. Oh, satu ya satu semua, laki-laki perempuan. Tidak. Karena Al-Qur'an menghukumi mayit. <tuh> Maka selama dia berhukum mengikuti hukum Al-Qur'an, ajan dia adil. Wa man da'a ilayhi hudiya ila siratil mustaqim. Karena siapa yang dia diseru? atau barang siapa yang dia mengajak kepada Al-Qur'an ya barang siapa yang dia mengajak kepada Al-Qur'an hudiya ila sirati mustaqim maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya. yang mengajak kepada Al-Qur'an dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus ya. karena Al-Qur'an inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya ini menunjukkan kepada jalan yang lurus Wa man tarakahu min Dan barang siapa yang dia meninggalkan Al-Qur'an min dari kesewenang-wenangannya dari kedzalimannya dari kesombongannya dia tinggalkan Al-Qur'an qasamallahu Allah akan binasakan dia itu yang meninggalkan Al-Qur'an. Allah akan binasakan. Allah akan hinakan Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan akan merendahkannya ya, kaum yang lain dengan Al-Qur'an ketika mereka tidak peduli. Ya dengan Al-Qur'an maka Allah SWT akan rendahkan. Wa man fi ghairihi dan beras siapa yang dia mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an? Adallahu maka Allah akan sesatkan dia. Dia hendak mencari petuah, petunjuk, bimbingan dari selain Al-Qur'an ya. dari kitab-kitab lain umpamanya maka dia akan tersesat Qala syarih rahimahullah hadhihi awsafun Apa di situ sama Hadhihi hadhil Baik ada alif lam ini Sehingga hakun khabarnya kalau oh, di sini nakir semua. Hadhihi al-awsafu haqqun. Ya'rifu hal muta'ammilu. Sifat-sifat ini adalah hak. Sifat-sifat yang tadi sebutan tadi yang berkata dengan al-Quran, yang mengamalkan dengan al-Quran, yang berhukum dengan al-Quran, yang menyeru kepada al-Quran. Ini adalah sifat-sifat yang hak yang benar keberadaannya. Seperti itu memang kondisinya. Ya arifu hal mutaammil yang diketahui sifat-sifat tersebut al-mutaammil orang-orang yang mendalaminya dengan teliti. mutaammil yang melihat dengan seksama. dengan teliti. Fa innal ulama la yasyba'una minhu. Sesungguhnya para ulama mereka tidak akan pernah merasa kenyang ya, dari dari Al-Quran. Walaupun mana insan bila Allah alem, wabijerih alem dan setiap kali, acap kali seseorang dia Tahu terhadap Allah Azza wa Faham terhadap Allah Azza wa Jal Wabi syaraihi a'lam Dan setiap kali Dia faham Tahu tentang syariat Allah Azza wa Jal Kana kitabihi ahab Kana kitabihi ahabba Nyatalah Dia akan semakin cinta Terhadap kitabnya Terhadap Al-Quran Gitu Ketika semakin seseorang faham tentang Allah Semakin faham tentang syariat Allah Azza wa Jal Maka dia akan semakin cinta terhadap kitab Allah Terhadap Al-Quran Karena disitulah Berisikan Tentang ilmu Yang dengannya kita akan mengetahui Allah Azza wa Jal dan syariatnya Fata jiduhu daiman yufakiru Wa yata dabbaru hadal al <Quranah> Sehingga kamu akan dapati orang yang seperti ini tadi, yang semakin tinggi kecintaannya terhadap Al-Quran, karena semakin fahamnya dia tentang Allah dan Syariatnya, kamu akan dapati dia dai man yufakir, waithadab barohad Al-Quran terus menerus, memikirkan, menelaah, mendalami Al-Quran ini. Kenapa? Karena dia ingin faham tentang Allah Azza Wajalla dan tentang Syariatnya. Sewa unkanah di majlisin lile ilmi mungkin ada berbeza baik itu di majlis ilmu awahwahyamshi atau dalam kondisi berjalan dalam majlis ilmu dia semangat untuk mendalami al-Quran sambil berjalan pun dia tetap untuk Mendalami, membaca, merenungkan ya, di ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Awfi ayi makan atau di tempat mana saja selama tempat itu tidak dilarang. Laish mamat, wal makbara, wala al makanil mukdzarah. Ya, bukan tempat buang hajat, bukan kuburan, ya, bukan tempat-tempat sampah tempat-tempat kotor ya, di tempat mana saya ya dia senantiasa memikirkan mendalami menelaah ayat-ayat Al-Quran ما <manyain> يشبع الإنسان من هو seseorang tidak akan pernah merasa kenyang merasa puas selama lamanya dari Al-Quran seperti tadi yang dikatakan oleh Uthman r.a Wa kathalika ayatan Man qala bihi sadaq Demikian pula Orang yang berkata dari Al-Quran dia benar Di anahu qala Karena dia telah Mengatakan suatu ucapan Dengan ucapan yang paling benar Wa man asdaq Minallahi qila Siapa yang lebih benar perkataannya Dari Allah Azza wa Tidak ada tentunya Sehingga selama Al-Quran itu tepat Dibawakan dalam suatu permasalahan Dan selamat dari kritikan Maka dia telah berkata dengan Asdaqul aqwan Jadi, Ucapan yang paling benar Yaitu ucapan Allah Azza wa Wahai orang yang mendengar! Kalau seandainya ada seseorang yang berkata, anak ya, akul, seandainya ada seseorang yang mengatakan, saya katakan, inal kafirah finari jahannam. Kata orang ini, sesungguhnya orang kafir itu berada di neraka jahannam. Benar tidak ucapannya Hah? Ketika dia mengatakan Hafid Kata si Naufal, Orang kafir itu di neraka jahannam Benar tidak Benar, kenapa benar Benar tidak Kenapa benar tadi karena Al-Qur'an menerangkan tentang hal itu. Ya. Karena yang dia katakan sesuai dengan apa yang ada pada Al-Qur'an. Bi qala bima jaa'a bihil Qur'an. Ya, karena dia mengatakan seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Man 'amila ya. bihi ujra. Dan barang siapa yang beramal dengan Al-Qur'an, maka dia akan diberikan pahala. Ia ya, beramal baik dengan lisannya atau dengan hatinya dengan anggota badannya, dia akan diberikan pahala. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahasanya Al-Quran ketika diamalkan amalkan melakukan pahala dalam riadat ini. Inal Hasanata biashri amthalihah kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Wali se Alif lam muharfun sehingga Alif lam itu bukan satu huruf. Ia Alif unharfun, walamuharfun, walmi muharfun. Itu menunjukkan. Siapa yang dia membacanya ya, Dari satu huruf Dia akan mendapatkan Sepuluh kebajikan Karena yang Lam Mim Itu bukan satu huruf Tetapi tiga huruf ya, Itu kebaikan Pahala Dalam mengamalkan Ketika membacanya Ya'ni uthiba'ana amalihi Yakni Dia akan diberikan Pahala atas pengamalannya. Ya, tidak akan sia-sia. Innallaha <Singat> la yudhi'u ajra man Allah tidak akan menyanyiakan orang yang telah berbuat yang terbaik. Tengah. Dalam dia mengamalkan Al-Qur'an baik tadi dengan desannya atau dengan hatinya atau dengan anggota badannya. Wa man hakama bihi ajala. Dan berang, siapa yang dia berhukum dengan Al-Quran maka dia seorang yang adil. Nafsaunkan al-hukmu faslan bayinan nasi. Sama saja apakah hukum tersebut faslan bayinan nas? Hukum yang terperinci di tengah-tengah manusia. Au kan al-hukmu hukman mutlakon. Hukum yang terperinci maksudnya hukum yang khusus diterapkan di tengah-tengah manusia atau hukum yang umum untuk seluruh kalangan. Faman qala innal maitata haramun barang siapa yang dia mengatakan sesungguhnya bangkai itu haram maka apa? Adam. Faqad adala. Dia telah berbuat adil. Ya. Kenapa? karena sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan inna ma harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahwal khinzir wa ma uhilla bihi Al-Qur'an menghukumi Al seperti itu. Wa man qala innahu yajibul adla baina zawjati mathalan atau umpamanya seseorang yang mengatakan wajib adil di antara istri-istri bagi yang ta'addada zaujat, dia memiliki istri yang banyak, dia mengatakan ya. Bagi suami yang memiliki istri yang banyak, dia harus adil. Maka orang yang mengatakan seperti ini faqad adan. Dia seorang yang adil. Kenapa? Karena hukam bil Quran. Karena dia berhukum dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an seperti itu membimbing kepada kita. Atubu'ashiru hna bil ma'roof, fala tamilu kala miili, fadzaruha kilmualliqah. Al-Quran menuntunkan seperti itu untuk menggaulinya dengan baik dan untuk tidak cenderung kepada salah satunya kemudian meninggalkan yang lainnya. Demikian pula wa man qala famani'ata ada yang mengatakan ya. Seandainya si Amr ya. mengatakan baik Ubamanya yang mengatakan saya pukul si Rizki Kerana Rizki memukul saya Adil tidak? Adil tidak hafif? Ha? Dia memukul saya Maka saya pukul lagi Adil tidak? Ha? Kenapa adil? Okay. Ada orang yang mengatakan Fahani'a teda'alaikum Fa'tadu'a lihi Barang siapa yang dia menyerang kalian Maka serang dia Bimithri ma'tada'alikum Seperti serangan dia Kepada kalian Nyerangnya dengan kayu Serang lagi dengan kayu Artinya apa Barang siapa yang dia menyakiti kalian Maka sakiti lagi dia Dengan perkara yang semisal Disebut kisos ataupun yang lainnya Artinya apa? Membalas sesuatu yang setimpal Siapa yang menghukuminya? Al-Quran Maka ketika dia mengatakan seperti itu Dia telah berbuat adil hmm. Wallahu kutala'alam besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian ikhwah Diingatkan anak-anak Akhir-akhir ini ya, Mereka membaca Aminnya kepanjangan Bagi yang punya anak-anak Atau mungkin kelas 1 Kelas 2 ya. Kalau membaca amin Jangan kepanjangan Jangan amin lama Ya Tak ya sedang saja, ya. asal jangan terlalu tegas, Amin. Warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. Amin. <teng> <tuh> Jadi jangan pendek, jangan panjang, sedang saja.